Одягати під брюки рвані колготки, а нові класти до морозилки, аби носилися довше. Влаштовувати грандіозні черги в магазинах перед святами і викидати половину накупленого на смітник після них. Показово ходити до церкви у Великдень, аби увечері горлати п'яних пісень під гастроному. Дивитися по телевізору лише про смішне або про міліцію. Не думати, не читати, не прагнути більшого. Таким було її гумове містечко. Звідки збирали і централізовано привозили до парку перед будинком Верховної Ради автобуси з робітниками і безробітними, відвертими бандитами і байдужими заробітчанами, колишніми спортсменами-ракетерами і простими громадянами, котрі хотіли побачити столицю на дурняк. Протистояння перевалило за другий місяць. І з мирної демонстрації перетворилося на революцію. Але чим вона могла закінчитися, ніхто не видав. Зима була довгою. Але всередині лютого Засвітило яскраве, незимове сонце. Марина вискочила з Михайлівського, куди зранку побігла поліки, там їх було більше, а у неї на пункті закінчувалося знеболювальне. Дослухалась. Здалеку залунали якісь нові звуки, схожі на ті, що чула в кіно про війну і німців. Не повірила. Автоматні черги, що линули здалеку, змішувалися з завиванням сирен швидких. Помчала вниз, на ходу одягаючи медичну накидку і міцно затискаючи під пахвою ліки. Якоюсь зовсім другорядною думкою подякувала невідомій жінці за кросівки, вже досить брудні й потерті, але крилаті. Дісталася готелю «Козацький», і заклякла. Так, позавчора вночі тут палав будинок профспілок. Горіли підбиті БТРи. Наступали війська, знову звузивши коло аж до сцени. Але по тій самій магічній формулі «не пройдуть – не пройшли». Говорили, що в профспілках заживо згоріли понад 30 поранених. Але те, що побачила тепер, Вразило, як не вражала, жодна з тих нереальних реалій, у котрих жила ці два місяці. Біля Козацького рівним рядом лежали вбиті. Їх було багато, а зверху з Інститутською несли ще і ще. Укладали поруч, накривали ковдрами і простирадлами, які сочилися кров'ю. Зверху клали каски. Помаранчеві, зелені, розмальовані, різні. Але однозначно крихкі для справжньої кулі. Довкола ходили священики. Страшно завивали жінки. Їй треба було бігти вгору, туди, де невеличкими когортами пробивалися до жовтневого палацу хлопці. Але ноги. Підкосилися, сіли на бордюр, дивилися на пробиті каски і дерев'яні щити, на те, як тріпочуть на мертвих руках живі записки з прізвищами. Отямилася від погляду, він пронизав її всю, немов рентген. Навпроти, майже в такій самій закляклій позі сиділа молода жінка – Поглядала на неї і швидкими рухами робила замальовку в пошарпаному блокноті. Хотіла відмахнутися, як від мухи, знайшла час для малювання, але не змогла поворухнутися. Між тим жінка перегорнула сторінку і підійшла до неї. Марина, не підводячи голови, кілька секунд споглядала її ноги, точніше чоботи. Це були її чоботи, італійські, з мирного життя, але чорні від сажі, сиві від попелу і подряпані. Жінка присіла поруч, відкрила блокнот, показала аркуш, на якому щойно малювала. Такі прості дії, але вони вивели Марину зі ступору. На аркуші вона. Марина, двома трьома розчерками, але дуже схожа. Глянула на жінку, подумалась про мирне, здалеку, та виглядала набагато молодшою. Вибачте, я геть зіпсувала ваше взуття, сказала художниця. Добре, що вона сказала саме це не про смерть не про вчорашній день і сьогоднішній ранок, не про те, що буде завтра. Марина уважно поглянула на неї, пригадала. На дівчині, а точніше молоді і водночас постарілі за ці дні жінці, був той самий одяг, що й півмісяця тому. Картата вовняна куртка і плетений капелюх з довгими засмальцьованими зав'язками – чорні від бруду джинси. Прозорий рентгенівський погляд, від якого світлішало в голові, і якому хотілося посміхнутися навіть тут, навіть тепер. «Як вас звати?» – запитала Марина, розглядаючи малюнок. «Ліка». Анжеліка? чомусь уточнила Марина. «Ні, просто ліка». «Я Марина, і я теж зіпсувала ваше взуття, Ліко», – сказала Марина. Посміхнулася, підвелася, побігла вгору. Туди, звідки цілили снайпери. Ліка, лютий 2014 року. «Не кажіть їм код!» Крик пролунав в нікуди. Можливо, він стосувався мешканців першого поверху. Двері під'їзду гучно захлопнулись, і настала тиша. Чутно було лише важке дихання з десятьох грудей. Крізь вікно на другому поверсі світило яскраве незимове сонце. «Нагору!» Десятеро хлопців помчали вгору. Крізь тупід чобіт краєм вуха вона чула, як обертаються ключі у шпарках дверних замків.